Але тоді я ще цього не розумів. Повернувшись до Москви, дістав призначення на роботу у військовий госпіталь. Десь було враховано, що характер мого поранення не дозволяє надовго відриватися від лікарів. Сортувально-евакуаційний госпіталь 290 був доволі великим військово-медичним закладом. Тільки лікарів, медсестер і санітарок у ньому налічувалися півтори тисячі. Він міг прийняти для попередньої обробки до восьми тисяч поранених. Лише рентгенівських кабінетів було 12. По суті, то було ціле медичне містечко, розташоване в будівлях, споруджених іще за Петра І. Я був призначений політруком терапевтичного відділення, начальником якого був майор медичної служби Туменюк. Своє життя, я, яке і належало, почав із лазні. І тут сталася пригода, яка мене приголомшила. Мився я у великій душовій сортувального відділення Куди привозили поранених із санітарних поїздів Зараз поранених там не було Та тільки-но я роздягнувся і став під душ Як за дверима душової почувся дівочий сміх і веселий галас А за хвилину до мене увірвалося п'ятеро голих дівчат Я знічено забився в куток І не сміливо почав їм докоряти А вони реготалися і бризкали на мене гарячою водою «Ви що, показилися?» Сердито вичитував я їх а вони, вигинаючи під струменями води, молоді пружні тіла, весело мене запрошували. «Іди ближче, не бійся, ми тобі спину поміємо». Я розумів, що вони бачили мені лише пораненого, який прибув на лікування, а не політрукай, свого завтрашнього вихователя. Дівчата по 10-12 годин на добу працюють серед оголених солдатських тіл. Обв'язавши поранені кінцівки клейонкою, намилюють їх, миють – тому з великою простотою ставляться до тих частин чоловічого тіла, що їх природа призначила для шлюбних відносин. Дівчата так звикли до згромадження голих чоловічих тіл, що я також був для них не молодим мужчиною, а всього лише ліжко-одиницею. А вони для мене були чимось нереальним, міфічним, мовби я потрапив до одного з дантових тіл. Коли потім комісар госпіталю представляв мене на зборах колективу, я спробував було відшукати очима цих сміливих наяд – але на мене дивилися із залу сотні дівочих облич, і я подумав, гай-гай, Миколо, як то ти будеш виконувати свої високі обов'язки серед цього війська? Чи вистачить у тебе характеру на офіційні відносини? Чи не зруйнують вони цієї офіційності з такою ж самою простотою, як це було в душовій? Треба сказати, я вельми серйозно ставився до свого призначення, і був не схильний бачити в ньому щось неповажне, а тим більше жартівне. Отож одразу поклав собі за правило У відносинах із підлеглими не переступати до статутом межі А підлеглі всі без винятку були молодими дівчатами Тут доведеться трохи відхилитися від теми Аби розповісти читачеві про деякі мої літературні знайомства Діставши більше волі і незайнятого службою часу Я почав потроху повертатися до поезії Пробував писати російською мовою і заходив із віршами на консультації до кабінету молодого автора при спільці письменників у Москві. Там я познайомився з людиною, про яку сьогодні думаю із великою вдячністю. Це був Дмитро Кедрін. Він помітив кілька вдалих рядків у моїх віршах, і йому цього було досить, аби поставитися до мене з такою увагою, на яку я тоді навряд чи заслуговував. Так чи інак, а я прийшов до Кедріна з проханням допомогти мені з'єднатися з дружиною. Розповів, у якому дівочому вирі я опинився і чим це мені загрожує. Він спершу посміявся, а відтак зрозумівши, що мені не до жартів, повів мене до Марка Колосова, який тоді працював у військовій комісії спілки письменників. Разом вони склали листа до бригадного комісара Редькіна, що був комісаром головного медичного управління Червоної армії. А за місяць моя Ірина прибула у розпорядження начальника СЕХ-290. Тепер я був надійно захищений від спокус та аморно-еротичних небезпек. Отже, моєму парт-квиткові ніщо не загрожувало. Жили ми з Іриною просто у відділенні, серед палат, де лежали поранені. Кімната була тримала, в ній можна б поставити 5-6 ліжок для поранених. Я навіть сам дивувався з того, якою поважною особою став. Серед лікарів нашого відділення був один полковник, а проте він перший мені козиряв, бо за посадою я був старшим. До їдальні ми не ходили, так само, як і начальникові відділення, сніданки і обіди нам приносили в кімнату. Вони були не тільки щедрі, але й вишукані. Так добре я ніколи раніше не харчувався, і в цьому був мій порятунок. Кісткову інфекцію здатне було подолати лише загальне зміцнення організму.